Джоан Ролінг, Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Переклад з англійської. Видавництво Абаба Галамага, Київ, 2003 рік. Читає Галина Шумська. Розділ перший. Дадлі демонтований. Завершувався найспекотніший день літа. І над великими квадратними будинками на привід-драйв зависла дрімотна тиша. Зазвичай блискучі машини припадали пилюкою у дворах, а колись смарагдово-зелені газони поблякли й пожовкли. Через посуху поливати їх зі шлангів було заборонено. Позбавлені можливості звично мити машини і поливати газони, мешканці вулички «Привіт-Драйв» поховалися у затінках своїх прохолодних будиночків і порощеняли навстіж вікна, сподіваючись заманити туди омріяний вітерець. На дворі залишався лише один підліток, що лежав горілиць на клумбі біля будинку номер 4 цей худючий чорнявий хлопець в окулярах мав трохи нездоровий вигляд людини, що занадто швидко виросла. Джинси на ньому були брудні й подерті, футболка вилиняла й обвисла, а кросівки давно вже просили їсти. А вигляд Гаррі Потера не надто тішив сусідів, які вважали, що за неохайність треба віддавати підсуд. Однак того вечора він ховався за великим кущем гортензії, і сусіди його не бачили. Власне, побачити його могли хіба що дядько Вернон чи тітка Петунія. Якби повистромляли голови з вікна вітальні, поглянули вниз, на клумбу. Гаррі радів, що додумався, так удало сховатися. Лежалося на гарячій твердій землі не дуже зручно – Зате ніхто на нього не витріщався, скрегочучи зубами так голосно, що не чути було теленовин. І ніхто не мучив гидкими питаннячками, як бувало щоразу, коли він намагався лишитися у вітальні, щоб разом з дядьком і тіткою подивитися телевізор. Його думки ніби впорхнули крізь розчинене вікно до вітальні, бо гарін дядько Вернон Дурслі раптом заговорив. Добре, хоч хлопець перестав до нас лізти. Де він, до речі? А я звідки знаю, байдуже озвалася тітка Петунія. В будинку немає. Дядько вернов, хрюкнув. Подивитися новини? В'їдливо скривився він. Хотів би я знати, що він задумав. Ніби нормальним хлопцям неоднаково що там показують у новинах. Далі таке й голову не стукне? Сумніваюся, що він навіть прізвище прем'єр-міністра знає. Та й що можуть показати в наших новинах про їхнє кодло? Верноне, цсс, урвала його тітка Петунія. Вікно ж відчинене. Ага. Так, вибач, Люба. Дурслі замовкли. Здалеку чулася рекламна пісенька про вівсянку «Фрут энд Брен». А повзгарі помаленьку дибала напівбожевільна котолюбка Місіс Фіг з сусіднього провулка Гліциній. Вона щось сердито бурмотіла собі під ніс. Гаррі зрадів, що за кущем його не видно, бо останнім часом місіс Фіг заповзялася при кожній зустрічі запрошувати його на чай. Щойно вона завернула за ріг і зникла з його поля зору, як з вікна знову долинув голос дядька Вернона. «Дадік пішов до когось на чай?» «До полки сів», – з ніжністю мовила тітка Петунія. «У нього стільки друзів, і всі його так люблять!» Гаррі ледве стримався, щоб не пирснути. Дурслі були на диво короткозорі у всьому, що стосувалося їхнього сина. Вони довірливо ковтали його тупі вигадки про те, що він під час літніх канікул щовечора ходить на чайок до своїх дружків. Гаррі добре знав, що Дадлі не думав пити якийсь там чай. Щовечора він зі своїми головорізами громив дитячий парк, курив на перехресті і жбурляв камінці у дітей та проїжджі машини. Гаррі усе це бачив, коли блукав вечорами «Літл Вінгіном». Усі свої канікули він переважно блукав вуличками, витягуючи зі смітників газети. До гаряних вух долинула вступна мелодія новин, що починалися о сьомі вечора. І в нього завмерло серце. Може, сьогодні, після місячного чекання, це станеться? Рекордна кількість відпочивальників застрягла в іспанських аеропортах, де вже другий тиждень триває страйк вантажників багажу. Ой, я б їх відправив на довічну сієсту, прогарчав дядько Вернон, не дослухавши диктора. Та це вже не мало значення. Гаррі на клумбі перевів подих. Якби щось сталося, про це б повідомили у першу чергу смерть і руйнування важливіші за туристів, що десь там застрягли. А він поволі видихнув повітря і задивився у яскраво синє небо. Цього літа щодня все повторювалося. Напруження, чекання, тимчасова полегкість, а тоді нове наростання напруги. І завжди чим раз наполегливіше запитання, чому й досі нічого не сталося? Гаррі далі прислухався. Ану ж почує щось таке, чому не нададуть значення магли. Чи є несподіване зникнення, скажімо, або дивний випадок? Але повідомлення про страйк вантажників змінилося новинами про посуху на південному сході. А, сподіваюся, наш сусід чує, — заревів дядько Вернон. Отой, що о третій ночі вмикає поливалку. Про вертоліт, що мало не упав на поле у Суреї, а також про розлучення відомої актриси з її не менш відомим чоловіком. Ай, ніби нас цікавлять їхні брудні шури-мури, тітка Петунія, котра завзято стежила за ходом розлучення, переглядаючи кожнісінький журнал, що траплявся їй на очі. Гаррі замружив очі від палаючого вечірнього неба, а диктор провадив далі. І на завершення. Папушка Бангі вигадав цього літа новий спосіб проголошуватися. Бангі, що живе в п'яти перах у Вартслі, навчився їздити на водних лижах. Про це вам розповість мер Доркінс. Гаррі розплющив очі. Якщо вже дійшло до папужок на водних лижах, то годі чекати чогось важливішого. Він обережно перевернувся на живіт, зіп'явся на укарачки і почав відповзати з-під вікна. Не проповз він і п'яти сантиметрів, як блискавично сталося кілька подій. Сонну тишу, мов пострілом, розірвав гучний і лункий ляскіт. З-під машини, що стояла при тротуарі, прожогом вилетів і зник якийсь кіт. А з вітальні дурслів долину вереск. Голосний проклін дзвін розбитої порцеляни. Гаррі, ніби чекаючи саме цього сигналу, скочив на ноги і наче Мечас Піхов висмикнув за пояса тоненьку дерев'яну паличку. Та не встиг він звестися на повен зріст, як грюкнувся тім'ям обвідчинене вікно, через що тітка Петунія заврищала ще голосніше. Гаррі здалося, ніби його голова репнула наупіл. З очей бризнули сльози – і він захитався, намагаючись збагнути, звідки почувся той ляскіт. Та не встиг він розігнутися, як з вікна. Висунулися дві великі червоні руки і міцно вхопили його за горло. «Ану сховай!» – прогарчав йому в ухо дядько Вернон. «Негайно! Поки ніхто не побачив!» «Пустіть мене!» – задихався Гаррі. Кілька секунд вони бурюкалися. Лівою рукою Гаррі намагався вивільнитися з дядькових пальців сардельок, а в правій міцно стискав чарівну паличку. Голова в Гаррі, здавалося, зараз вибухне від болю. Та раптом дядько Вернон зойкнув, наче його вдарило струмом і відпустив Гаррі. Якась невидима сила з'явилася в хлопця і його неможливо було втримати. Задихаючись, Гаррі упав до лілиць на кущ гортензії. Тоді випростався і розвернувся. Було незрозуміло, звідки долину той голосний ляскіт. Однак з деяких сусідських вікон вже почали вигулькувати обличчя. Гаррі Миттю запхнув паличку за пояс і зробив невинний вигляд. «Добрий вечір!» – гукнув дядько Вернон, махаючи господині будинку номер сім, що визирала за мережевих фіранок. «Чули, як чмихнула машина? Ми з петунією аж підстрибнули!» Він і далі жахливо вишкірявся. Наче мені як, аж доки у вікнах позникали сусідські голови. А тоді його обличчя перекосила люта гримаса, і він підкликав Гаррі до себе. Гаррі підійшов на кілька кроків, зупинившись віддалік, щоб дядько не міг до нього дотягтися. «Хлопче, що це все добіса мало означати?» – прохрипів дядько Вернон, – тримтячим від люті голосом. «Що саме?» холодно озвався Гаррі. Він і далі позирав то ліворуч, то праворуч уздовж вулиці, сподіваючись побачити, хто ж був причиною того гучного ляскоту. «Отой постріл! Наче зі стартового пістолета під нашим...» «То не я!» рішуче заперечив Гаррі. «Тієї миті Біля широкого бурякового обличчя дядька Вернона вигулькнуло худе кобиляче лице тітки Петунії. Вона кипіла гнівом. «Чого ти шастав під нашим вікном?» «Так, так, бо. Що ти робив під нашим вікном?» «Слухав новини», – чемно пояснив Гаррі. Тітка і дядько обмінялися обуреними поглядами. Слухав новини знову? Ну, новини щодня міняються, сказав Гаррі. Не розумуй, хлопче, кажи, що задумав насправді. І не треба брехати про слухання новин. Ти добре знаєш, що про ваше кодло ти хіже Верноне, видихнула тітка Петунія і дядько Вернон заговорив так тихо, що Гаррі ледве його чув, що про ваше кодло не говорять у наших новинах. «Ну, це ви так гадаєте», – сказав Гаррі. Дурслі якусь мить витріщалися на нього, а тоді тітка Петунія сказала, «Ти паскудний малий брехун! А що ж тоді роблять усі ці... Вона теж стишила голос, і Гаррі тільки по губах зміг розібрати наступне слово. «Сови! Якщо не приносять тобі новини!» «Ага!» – переможно прошепотів дядько Вернон. «Що ти на це скажеш? Ніби ми не знаємо, що ти всі новини отримуєш від тих смердючих птахів!» Гаррі на мить завагався. Нелегко було сказати правду. Хоч тітка з дядьком і гадки не мали, як йому важко було зізнаватися. «Сови не приносять мені новин», – невиразно мовив він. «Не вірю», – відразу заперечила тітка Петунія. «А я тим паче», – переконливо додав дядько Вернон. «Ми знаємо, що ти замислив щось нечисте», – сказала тітка Петунія. «Ми ж не дурні», – додав дядько Вернон. «О, це для мене новина», – гмикнув Гаррі, починаючи дратуватись. І не встигли дурслі промовити й слова, як він повернувся, перетнув газон, переступив через низенький мур, і подався вулицею геть. Він знав, що тепер матиме неприємності. Згодом йому, однак, доведеться стати перед тіткою і дядьком і поплатитися за свою нечемність. Але зараз йому це було байдуже. Його дій мали значно нагальніші тривоги. Гаррі не сумнівався, Голосно ляснуло тому, що хтось явився або роз'явився. Точнісінько з таким звуком зникав у повітрі ельф-домовик Добі. Чи не міє Добі бути тут, на привід-драйв? Може, Добі саме цієї миті скрадається за його спиною? Про всяк випадок. Гаррі озирнувся і оглянув привід-драйв. Але вуличка була цілком порожня. До того ж він знав, що Добі не вміє ставати невидимим. Він йшов далі, не задумуючись, куди йде, бо так часто блукав цими вуличками, що ноги вже автоматично вели його до улюблених місць. Щокілька кроків Гаррі озирався. Коли він лежав серед зів'ялих бегоній тітки Петуні, неподалік мусили бути якісь чарівники, у цьому він не сумнівався. Чому ж вони з ним не заговорили? Чому не пішли на контакт? Чому й досі ховаються? Його розчаруванню не було меж а впевненість зникла. А може, то й не був чарівний звук? Може, то він так розпачливо чекав найменшого сигналу зі свого світу, що просто надав за великого значення звичайнісінькому тріску? Може, то просто в сусідів щось зламалося? Гаррі відчув у грудях млосну порожнечу. І Ненецька на нього знову накотилося відчуття безнадії, що переслідувало його цілісіньке літо. Завтра о п'ятій ранку його розбудить будильник, щоб він розрахувався з совою, яка приносить щоденний віщун. Та чи варто й надалі його отримувати? Останнім часом Гаррі лише кидав оком на першу сторінку газети і відразу її викидав. Тоді, коли ті ідіоти з редакції нарешті збагнуть, що повернувся Волдеморт, це стане найголовнішою новиною. Ані про що інше – а Гаррі зараз думати не міг. Якщо пощастить, прилетять ще й сови з листами від його найкращих друзів – Рона та Герміони. Хоч він давно вже втратив надію, що у тих листах будуть, бодай, якісь новини. Зрозуміло, ми не можемо написати про відомо що. Нам звеліли не писати нічого важливого, бо листи можуть загубитися. У нас зараз багато справ, але я не можу описати все в деталях. Багато чого діється, розкажемо все при зустрічі. Але коли вони з ним зустрінуться, ніхто не називав точної дати». Герміона написала у вітальній листівці на день народження «Сподіваюся, ми скоро побачимось». Але як скоро буде це скоро? Судячи з невиразних натяків, Герміона перебувала, мабуть, у ронових батьків. Скніючи тут, на привід драйв, нестерпно було уявляти, як весело їм там у барлозі. Гаррі був такий на них сердитий, що викинув, не розгорнувши, дві коробки шоколадних цукерок з медових руць, які вони прислали йому на день народження. Пізніше він пошкодував, бо того дня на вечерю тітка Петунія почастувала його зів'ялим салатом. Але ж якими такими справами заклопотані Рон з Герміоною? Чому у нього, Гаррі, не було ніяких справ? Невже він не довів, що здатен зробити значно більше за них? Невже всі забули, чого він досяг? Хіба це не він потрапив на той цвинтар і бачив, як убили Седрика? Невже не його самого прив'язали потім до надмогильного каменя і теж мало не вбили? Не думай про це, чи не всоте, суворо наказав собі Гаррі. Досить того, що той цвинтар постійно снився йому вночі. Нічого блукати по ньому із серед білого дня. Він завернув заріг на алею Магнолій, проминув вузенький узенький прохід біля гаража, де вперше побачив свого хрещеного батька. Добре хоч Сіріус розумів, як почувається Гаррі. А вже ж у його листах, як і Уронових чи в Герміониних, теж не було відповідних новин. А зате в них, замість дратівливих натяків, були заспокійливі слова. «Я знаю, як тобі нестерпно. Не встрявай у халепи, і все буде гаразд. Будь обачний і не роби нічого на гарячу голову». «Ну, – подумав Гаррі, перетнувши алею Магнолій і звернувши на дорогу Магнолій, що вела до затемненого дитячого парку. Сіріусових порад я переважно дотримуюсь. Принаймні утримався від спокуси прив'язати валізу до мітли і гайнути до рона. Власне, Гаррі вважав, що поводився дуже добре. Зважаючи на роздратування і лють від цього нескінченного стерчання на привід де все, що він міг, це ховатися між клумбами в надії почути хоч якийсь натяк надії лорда Волдеморта. Що не кажіть, але неприємно, коли вас застерігає від необачних вчинків той, хто відсидів дванадцять років у магічній в'язниці Аскабан. Утік з неї, намагався скоїти вбивство, за яке, власне, і був засуджений, а тоді чкурнув на викраденому гіпографі. Гаррі переліз через замкнені паркові ворота і пішов по вигорілій траві. Парк був порожній, як і навколишній вулиці. Підійшовши до Гойдалок, він умостився на тій єдиній, що її ще не встиг зламати Дадлі з дружками. Обвив рукою ланцюг і похмуро втупився в землю. Він більше не зможе ховатися на Дурслівській клумбі. Завтра доведеться вигадати щось нове, щоб і далі стежити за новинами. А поки що, йому нічого сподіватися, окрім чергової тривожної ночі. Бо навіть якщо його не мучили кошмари, пов'язані зі Седриком, то снилися до железні чорні коридори, що завершувалися глухими кутами і замкненими дверима. Це, мабуть, якось пов'язувалося з відчуттям безвиході, яке його не покидало. Давній шрам на чолі частенько неприємно поколював. Але він знав, що Рона, Герміону чи Сиріуса це не зацікавить. Колись Біль у шрамі застерігав, що Волдеморт знову вбирається в силу. Але тепер, коли Волдеморт повернувся, друзі, мабуть, лише нагадають йому, що цього болю слід було сподіватися. Нема чого хвилюватися, нічого нового. Його охопило таке відчуття несправедливості, що він ледь не заверещав з люті. Якби не він, то ніхто б і не знав, що Волдеморт повернувся. І як нагорода за це, він уже місяць стерчить у Літл Вінгіні абсолютно відірваний від магічного світу, змушений сидіти на впочекі серед зів'ялих бегоні, щоб почути про папужок на водних лижах. Ну як Дамблдор міг так легко про нього забути? Чому Рон з Герміоною не запросили його до себе? Ну, Скільки йому ще терпіти Сіріусові поради сидіти тихесенько і бути Чемним хлопчиком, або утримуватися від спокуси написати в ідіотський щоденний віщун листа про те, що Волдеморт повернувся. Такі сердиті думки вирували у гаріній голові. Всередині все стискалося від гніву, а на місто тим часом спадала. Гаряча оксамитова ніч. Повітря насичували пахощі теплої сухої трави. І не чулося нічого, окрім приглушеного гулу машин на дорозі за огорожею парку. Він не знав, чи довго сидів на гойдалці, коли його роздуми перервали голоси, і він підвів очі. Ліхтарі з сусідніх вуличок кидали ім листи сяйво. Достатньо, щоб освітити силуети кількох хлопців, що рухалися парком. Один голосно співав якусь непристойну пісеньку, інші реготали. М'яко шили стіли дорогих спортивних велосипедів, що їх вони котили біля себе. Гаррі знав, хто це такі. Попереду безперечно крокував його двоюрідний братик Дадлі Дурслі. У супроводі своєї вірної зграї він повертався додому. Дадлі був дебелий, як і завжди, одначе рік суворої дієти і відкриття його нового таланту призвели до серйозних змін статури. Дядько Вернон. Захоплено розповідав кожному, хто мав охоту слухати, що недавно на першості шкіл Південно-Східної дільниці Дадлі став чемпіоном з боксу серед юніорів у важкій вазі. Цей, за словами дядька Вернона, шляхетний вид спорту зробив Дадлі ще страшнішим, ніж він був у початковій школі коли Гаррі служив для Дадлі тренувальною грушею. Ну, Гаррі тепер ані трохи не боявся двоюрідного брата. Однак і досі не вважав, що вміння Дадлі бити деталі сильніше і деталі точніше – причина для радості. Сусідські діти боялися Дадлі. Навіть більше, ніж у того Поттера, котрий, як їх застерігали, був невиправним хуліганом і навчався у центрі святого брута для патологічно-злочинних підлітків. Гаррі стежив за темними постатями, що чим чекували по траві, і думав, кого це сьогодні вони віддубасили. «Погляньте сюди», – несподівано подумав Гаррі, дивлячись на них. «Ну, погляньте». Я тут сиджу сам один. Підійдіть. Якби дадливі дружки його помітили, то неодмінно б накинулися. А що б тоді зробив сам дадлі? Він не захотів би осоромитися перед своїми і водночас боявся б розсердити Гаррі. Смішно було б дивитися, як дадлі викручується з такої халепи. Дражнитися і бачити, що той безсилий відповісти. А якби хтось інший спробував зачепити Гаррі, то він був на поготові. Мав при собі чарівну паличку. Нехай тільки спробують. Він з радістю вилив би хоч частину свого роздратування на хлопців, які колись отруювали йому життя. Проте вони не повернулися і не помітили його. Вони були майже біля огорожі. Гаррі стримав раптове бажання гукнути їм у слід. Нариватися на бійкою було необачно. Йому не можна вдаватися до чарів. За це можуть вигнати зі школи. Голоси дадливих дружків стихли. Вони... Віддалялися алеєю Магнолій Ось маєш, Сіріусе, тупо подумав Гаррі Ніякої необачності, не встряв у халепу А ти ж чинив якраз навпаки Він звівся на ноги і потягся Тітка Петунія і дядько Вернон вважали, що Дадлі завжди повертається додому вчасно, незалежно від на час. А ось прийти після Дадлі вважалося великим запізненням. Дядько Вернон погрожував замкнути Гаррі в сарайчику, якщо той ще хоч раз прийде додому після Дадлі. Отож і досі сердитий. Гаррі, позіхаючи, рушив до паркових ворот. Дорога Магнолі, як і Привід Драйв, була оточена великими квадратними будинками з рівнесенько підстриженими газонами. Володіли ними великі квадратні господарі, що їздили чистесенькими машинами, такими, як у дядька Вернона. Гаррі Більше любив Ліл Вінґін уночі, коли заслонені вікна світилися в темряві барвистими латками, і коли вслід йому не лунало несхвальне бурмутіння тих господарів з приводу його злочинного вигляду. Гарі йшов швидко, тож, подолавши половину алеї магнолій, наздогнав дадливу зграю. Дружки прощалися на розі алеї. Гаррі сховався у затінку великого бузкового куща і причаївся. «Верещав, як свиня, правда?» – сказав Малкольм, і всі зареготали. «Гарний хук правою, великий Дад», – похвалив Пірс. «Завтра у той самий час?» – спитав Дадлі. У мене вдома батьків якраз не буде, відповів Гордон. Тоді до зустрічі, сказав Дадлі. Тримайся, Дад. Бувай, великий Дад. Гаррі зачекав, поки розійдуться всі, а тоді рушив далі. Коли голоси знову стихли, він завернув на алею Магнолій і так наддав ходи, що незабаром не здогнав Дадлі. Той ішов не поспішаючи і Мугиков щось собі підніс. Гей, великий дад! Дадлі озирнувся. Ага? буркнув він. Це ти? А коли це ти став великим дадом? поцікавився Гаррі. Заткнися, огризнувся дадлі, відвертаючись. «Класна кличка!» – гмикнув Гаррі, намагаючись іти з двоюрідним братом у ногу. «Та для мене ти назавжди залишишся маленьким дідічком!» «Я сказав, заткнися!» – крикнув Дадлі, а його шинкоподібні долоні стислися в кулаки. «А що, твої хлопці не знають, як тебе називає мама?» «Замовкни!» «А їй ти не радиш заткнути пельку?» «Ну, може тоді попульчик або гарнюній дадасик? Так можна називати?» Дадлі промовчав. Він на силу стримувався, щоб не лупнути Гаррі. «То кого ви сьогодні побили?» – поцікавився Гаррі вже без посмішки. «Знову якогось десятирічного хлопчика?» Я чув, що позавчора перепало Маркові Евансу. Він сам напросився, гаркнув Дадлі. Та невже? Він мені грубіянив. Он як? Може, він сказав, що ти схожий на свиню, яку навчили ходити на задніх ногах? Але ж це не образа, дат, це правда. Щелепов Дадлі засмикалася. Гаррі страшенно подобалося спостерігати, як шаліє Дадлі. Він, мов би, переливав у двоюрідного брата своє роздратування. Це була єдина полегкість. Вони завернули у везенький перехід, де Гаррі вперше бачив Сіріуса, яким можна було швидше перейти з алеї Магнолій у провулок Агліциній. Через брак ліхтарів там було безлюдно і значно темніше, ніж на вуличках, що він їх поєднував. Кроки хлопців приглушували стіни гаража з одного боку і високий паркан з другого. «Гадаєш, ти такий крутий з тією штукою!» – озвався Дадлі за кілька секунд. «З якою штукою?» «Та тією!» Яку ти ховаєш. Гаррі знову усміхнувся. Ти не такий уже й дурний, як здаєшся, Дад. Зрештою, інакше ти б не зміг одночасно ходити й розмовляти. Гаррі вийняв чарівну паличку. Дадлі скоса зиркнув. Тобі не можна, відразу бовкнув Дадлі. Я знаю. Тебе виженуть з тієї школи для прибацаних. А чому ти думаєш, що правила не змінилися, великий зад? Не змінилися, не надто впевнено, відповів Дадлі. Гаррі тихенько засміявся. А що, страшно поборотися зі мною без тієї штуки, озвався Дадлі. Звичайно. Тобі достатньо чотирьох гевелів за спиною, щоб побити десятилітнього. А той боксерський титул, що ти ним не нахвалишся, скільки було твоєму суперникові? Років сім? Вісім? Щоб ти знав, йому було шістнадцять, крикнув Дадлі. І після бою він вирубався на двадцять хвилин хоч був удвоє вважчий за тебе. Почекай, от я скажу татові про цю твою штучку. Що, вже побіг до татуся? Невже наш чемпіончик з боксу злякався страшної гаріної палички? Ха, уночі ти не такий сміливий, га? Глузливо усміхнувся Дадлі. А це і є ніч, Дадасику. Так називають ту пору, коли довколо темрява. Я маю на увазі в ліжку, гукнув Дадлі. Він став. Гаррі також зупинився, дивлячись на брата. Навіть у пітьмі було видно, що велике Дадлове обличчя світилося дивним тріумфом. Ти маєш на увазі, що в ліжку я боягузливий? спонтеличився Гаррі. А чого я маю там боятися? Подушок? «Ха, я чув, як ти спав учора, видихнув Дадлі. Як ти розмовляв у вісні і як стогнав? Що ти маєш на увазі? ще раз перепитав Гаррі. Але в грудях у нього з'явилася холодна порожнеча. Уночі йому знову наснився цвинтар. Дадлі реготнув, а тоді пропищав пронизливим голосом. «Не вбивайте Седрика! Не вбивайте Седрика!» «Хто такий той Седрик? Твій хлопець?» «Я... Ти брешеш!» – механічно пробиль Гаррі – але в роті у нього пересохло. Він знав, що Дадлі не бреше. Він не міг знати про Седрика. «Тату, допоможи мені, тату! Він хоче мене вбити, тату! Ой-ой-ой!» «Заткни пельку!» – тихо мовив Гаррі. Замовкни Дадлі! Я попереджаю!» Грятуй мене, тату! Мамо, допоможи мені, він убив Седрика. Тату, допоможи, він хоче!